سلام عليك يا, يا رسول الله سلام الله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى العزيز الحميد أَفْوَاهُ <الضه> الَّذِي لَهُ مَا فِي مِن <الأرض> <وويل للكافرين> عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا <وصدق> هُنَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَهْدَيْنَا يُسْرًا الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحجيم صدق الله العظيم وما الله من رستي ورسا من رسل أنه لا أمرا فيه لكي أبيع بليم voljom njihova gospodara izvedeš iz tmina na svjetlo na put silnog i hvaljenoga. Allah, če je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, od užasne patnje teško nevjenicima, koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta, koji od va puta odvraćaju i nastoje da ga prikažu kribim. Oni su u koji zavodi. Mi nismo poslali jednog poslanika koji nije govorio o jazykom naroda svoga. Da bi ne objasnil. Allah ostavlja u di onoga koga hoce. I ukazuje na pravi put onoga koga hoce. On je silan i mudan. Auzubillah min ash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfauna wa alfa'ana bima alamtena wa zidna ilman ya alim Allahumma arina al haqqa haqqan var zukhna tiba'a wa arina al batle batle var zukhna čtinabe wa adikilna bi rahmetike fi ibadike salihin Zahvala pripada uzvišenom gospodaru koji nas je okupio večeraso ovdje njega molimo da nijete naše učini čistim radi njega sastanak naš da bude ovdje sa ciljem da tražimo znanje Salavat selam na poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem koji nas je naučio da uzvišeni gospodar Dunjalu daje i onome koga voli i onome koga ne voli, ali vjeru samo daje onome koga zavoli. I zbog toga molimo gospodara da ovaj naš sastanak ovde bude ako Bog da svjedočanstvo i dokaz za nas da nas uzvišeni gospodar voli. Salavati selam njegove časnoj porodici, plemenitima sahabima, našim šehidima, gazijama i svima onima koji slijede istinu sve do sunnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, jedna od stvari koju čitajući Kur'an insan uvijek iznova treba sebi da ponavlja i da se vraća na to jeste da Allah nam je dao Kur'an da bi nas odgojio, da budemo od ljudi koji su svjesni da su stvoreni za vječnosti. I ovi ovaj ajti koje smo sada slušali, Allah opisuje glavnu razliku između nevjernika i vjernika. Nevjernik je osoba koja smatra da je Dunjalu krajnji cilj negovog života. I radi sve u svome dunjaličkom životu sa jednim ciljem, a to je da uživa na ovome svijetu. Dok vjernik je onaj koji zna da je budućnost mnogo dalja, mnogo veća od nekih 50, 50 60, 100 godina dunjaličkih za vjednika je sve do trenutka dok ne pred gospodare i dok mu ne kaže uđu u dženet moja ja sam zadovoljan s tobom ali ovaj hoću ajte da na početku spomenem za sve one koji naiđu ne iskušenja u trenucima teškoće velaja, problema, toga svakodnevno ima jer dunjalk je kombinacija halova dženetski i halova dženetski plus i minus, pozitivno negativno i to dok ne svati čovjek ne može biti rahat nikako u suštini nema rahatluka na dunjalku kada svati čovjek Da istinska naša kuća i naša domovina jeste džennet, jeste ahiret, jeste vječni svijet, onda će malo pomalo, dok ta spoznaja bude jačala, sve što se na dunjalku dešava postajati čovjeku sve manje i manje bitno. I manje i manje će da ga bole e, ljudske riječi, njihova dijela, nedostaci, mahane, stvari koje se dešavaju oko njega, koje ga iritiraju i tako dalje. I zato je najljepša stvar na Dunjalku zaista biti od ljudi koji koračaju putem vjere, jer oni svoj dunjalički život prožive u sreći, jer su blizu gospodara, a na budućem svijetu i gospodar nagradi, i još ljepšu nagradu im dadane. Hvala Allah koji nas je počastio da tražimo znanje. Zaista, jedan od hadisa koji često spomenemo i koji im onako dadne podstreh, pogotovo ga studentima treba stalo ponavljati. Jer gledajte, u našem društvu postoji mnogo stvari koje se nametnu kao da su one normalne. Pa kad imate nekog učitelja koji vam govori, nastavnika, profesora u razredu 30 rođaka, studenta i tako dalje, uvijek svaki, većina mislim nastavnika će reći dvoje, troje se izdvaje, ostali su kaže ispod prosjeka, ne uče i ne radi i tako dalje. I to je generalno postalo tako. Onaj koji uči, onaj koji se trudi, onaj ko ima ambiciju, on kao neko ko je čudan. Kao neko ko, ko nije normalan međurajom i tako dalje. A zašto ne bi bilo suprotno? Kad znaš za hadis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže kod god krene putem traženja znanja šerijatskog znanja, al svakog korisnog znanja. Kada a njegov smisao života bude bio ikra bismi rabbike lazi khalaq. Uči ime gospodara koji stvara. Bavim se naukama radi Allaha da budem koristan. Učim svoje znanje i šerijatsku radi Allaha da produbim svoju vjeru i tako dalje. Svako korisno znanje. Kaže Poslanik alejhi ve sellem krenuje putem prema dženetu. I najlakši i najpredši put za dženetlje jeste putem znanja. izbog toga, kad god se sjetim tog hadisa, neka vam taj hadis nopadne u trenucima kada posustanete po pitanju ispita, fakulteta, predavanja i tako dalje, je znajte da gospodar je zadovoljan sa onim isanu ko radi njega traži znanje. Jedne prilike, Ebu Hanife, naš velikan, išao je putem i sreo jedno dijete, Za koje je vidio ispred njega se nalazi kao neka neki bunar odnosno neka rupa, provalija neka. I kaže njemu učitelj kaže sine kaže pazi ne da padneš tu ako padneš stradaćeš. Onda njemu to djete govori kaže učitelj kaže ako ja upadnem dole to je samo šteta za mene i za moju porodicu. Ali ako ti padneš dole kaže to je gubitak za citav svijet. Zašto? Zato što ga je Allah zbog njegovog znanja uzdigo očima svih ljudi, pa čak i očima djece. I zato uvijek na početku budimo od onih koji su svjesni da je umet poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, umet ikhra, umet ući. I nemojte da dopustimo u našem ambijentu, u našem okruženju, da uvijek ima neko ko bolje od nas zna. Nama treba generacija ljudi, muškaraca i žena, koja će se na svome poslu maksimalno predano tome da da bude bolja od svakog onog drugog koja ne zna za Allah i Resulullah. Tada će se vratiti slava umetu. Kada ono što drugi sada perfektno radi, kada... Ono što u ljudskim okvirima, naravno, perfekteno. kad ono što drugi imaju primat, vladaju nekim naučnim saznanjima i tako dalje. Kad postane to dio muslimanskog nasljeđa, kad postane dio naše karaktera, da budemo svjesni da nas je Allah učinio halifom ovdje na zemlji. Tada će nas gospodar počastiti da možemo nekome nešto i predoći o islamu. Ali kako da naše reči imaju težinu kada mi danas ono što je primarno među ljudima, to je znanje, nauka, informacija kada mi to kod sebe nemamo. Kako će te neko shvatit za ozbiljno kad ti njemu kaže slušaj islam je prava vjera, ti ne, ne trudiš se da imaš dobre ocjene na fakultetu. A možeš, Allah ti dao mogućnost. Nisi redovan, ne zanimati to. Nastojiš da iskriviraći i tako dalje. Zato je vrlo bitna stvar da budemo svjesni da Allah znanjem uzdiže insana. Mi se nastavljamo družiti sa riječima poslanika salallahu alaihi ve sellem koji nam je prenio imam Buhari u svojoj hadijskoj zbirci i zato ćemo da ili dovu pručimo Dušu, dom se gospodar, smilo je zato što nas je počastio sa svojom zbitkom. I dalelaj l-fatih. Pa. Još uvijek se nalazimo u poglavlji koja govori o namazu. Kad gledate u riječi salam, na arabskom jezku, suštine to znači veza. Najlakši, najljepši prevoz nama zjeste veza sa Allahom. I zato onaj ko bude imao jaku vezu, to je hadij iz poslanika, wasalam, kome namaz bude valjao. Jer ima ljudi koji će klanjati čitav život, ali Allah im neće ništa primiti. Zašto? Jer su klanjali, ali nisu bili u vezi sa Allahom. Kome njegova veza sa Allahom bude bila dobra, sva će ostala djela biti dobra. Zašto? Jer je nemoguće da insan bude u vezi sa Allahom, a da radi djela s kojima Allah nije zadvoljen. I kome namaz bude bio loš, kome veza sa Allahom bude slaba bila, ostala djela će biti pokvarna. zašto. Jer ako ne bude radi Allaha radio djela, naravno da će njegova djela biti uprapaštanja. Tu je smisao toga hadisa. Ima Buharija nam ovde navodi jedan poduži hadis koji govori o nekoliko fikskih propisa, ali također postoje neke povuke iz njega koje treba da primjenimo u svakodnevno život. Pročitat ćemo hadis, molim bi vas za pažnju jer ima nekoliko detalja koje morate da pratite kako biste čitao u sliku kompletno dobili. Hadetena Ishaq kale hadetena Nadr ibn Šumeil, akberena ibn Avn, an ibn Sirin, an Ebu Hurere ta Pričao nam Ishaq, znači biljež ima Buharja, pričao nam Ishaq. Nemu Nadr ibn Šumeil, a ovoga obavijestio ibn Avn prenoseći od ibn Sirina, a on od Ebu Hurere radijallahu anhu da rekao. Zašto je bitno spomenuta ovaj sened? Zapamste, draga braćo i sestre, jedno pravilo. Dođemo negdje na selo, družimo se. Šetan odma i nevs koji se ne odgaja, prvo što nam dadne da pričamo jeste drugi ljudi, ljudi od koji nemamo koristi, ljudi kojima ne možemo promijeniti puno pričom između sebe, ništa i itd. Zašto? Zato što u tome uživaju naš nevs koji se ne odgaja i šetan voli to. I kad spominjete loše ljude i kad spominjete ljude po lošim, onda se čovjek nakon toga loše osjeća. Kad spominješ dobre insane, kad pohvališ nekoga, Kada se zadiviš nečem postupku, kada jednostavno spominješ ljude koji su dobri, tada Allah Đelšanovu daje i spušta bereket na to društvo i sa tog sjela izađeš i lijepo se osjećaš. I zato bih vas ja uvijek zamolio da kad god dođete negdje na sjelo i počnu neke priče, ja sam primjetio i kod sebe, to u svom ambijentu i tako dalje, počnemo pričati priče na koje nikako ne možemo da utječimo. Apsolutno sa tim ništa nemamo. Politička situacija, verska velike neke stvari. A da ti neko kaže, hajde da pomognem, ima u Haustoru nana koja nema ništa da jedi ili tako dalje, ba neka ima neko drugi će i tako dalje. Znači, uvijek pokušavajte da u svome diskursu, razgovoru, govorimo stvari od kojih koristi imamo. Da se manimo tema i rasprava od kojih nema koristi. Jer proces promjene ne ide preko noći. Proces promjeni ide od pojedinca koji radi stvari koje on može promijeniti. I zato spominjem ove čestite velikane. Zanimljivo ima u hadijskoj nauci Pogledajte Subhanala, draga braći i sestri, koliko su velkani pridavali pažnje toj nauci. Koliko su vodili računa o tome i neko danas tek tako dođe Olako Barata sa ajetima hadisima bez imalo razumijevanja tih stvari, smatrujeći da je to nešto što onako može da se priča. Kažu kada bi sreli insana, kaže ona je prenosi hadise, taj i ta. Ako bi ta insan imao recimo odliku da jede i pije dok hoda, javno, kaže od takvog se insana hadisi nisu prihvatali. Zašto? Zato što je to suprotno Edebu Resulullah od kojeg on hadise prenosi. Gledajte koliko su vodili računa. Znate za slučaj kad imam Buharija došao proputovo na stotine kilometara da dođe do onog insana, da uzme hadis od njega, kada je primijetio da ta insan vara hajvana, da bi ga zaboru da, da ne bude, da ne traži hrane i tako, kaže, od ne mogu da primim. I zato je svaki poslanjik bio pastir. Jer kada se odgoji u odnosu prema hajvanu, onda ga Allah počasti od odgaja insane. I to su neke stvari koje treba instan od da razmišlja. Ibn Sirin koji se spominje ovdje, često je prenosio hadise od Ebu Hurire. Jel vam poznao to Ibn Sirin? Po čemu je poznao taj tabin? Nego je jedan od najpoznatijih tumača, tumača, tumača, snova Ibn Sirin. Ima jednu prelijepu rečenicu koja me ne upala dok sam, dok sam čitao ovaj hadis Kaže, ovaj velikan, kada bih mogao birati između dva rekata, Između ulaska u džennet kaže ja bi kaže odabrao da klanjam dva rekata. Pitaju ga zašto to? Kaže zato što u namazu je zadovoljstvo mog gospodara, a u džennetu je moje zadovoljstvo. A zadovoljstvo gospodara mi je preče nego moj hater i moje zadovoljstvo. To su srca velkana koja su se odgojila na svijesti Allah je najveći u mom životu. Jedan nedavno sam pročitao prelep rečencu, Gledajte draga braćo i bezirine poznat tumač snu, ali on sam kaže ne može se svaki sam tumačiti. To je tako kompleksna nauka kaže jedan velikan savremenog doba, samo se šest imena spominje u povijesti islama, u relevantnoj literaturi, šest imena, ljudi koji su se bavili tumačenjem snova. A danas, kaže, imate toliko ljudi koji se bave tumačenjem snova, koji odgovaraju na neka pitanja, nejasna i tako dalje. A kada ne znate zašto je to tako? Zato što kaže, umet generalno spava i puno je snova, pa se puno tumača snova pojavila. I to treba da, da bude naša misa ovodilja, da se umet počne buditi ne možeš ti promijeniti svijet, svijet u Iraku, u Palestini i tako dalje ali kad se to promijeni u vasin u tvojoj mahali, u tvojoj porodici Allah će dati da se taj lanac rasta i Jakoboda da se stanje promijeni i zato je bitna stvar da insam uvijek gleda šta je on pripremio, šta je on uradio Ebu Hurere koji rekao salla bina rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem ihda salata ila ašiji kale ibn sirin samaha Ebu Hurere te walakin nasituene Allaho poslanih sallallahu alaihi ve sellem Klanjao je s nama jedan od poslijepodnevnih namaza. Neki, da li je povodne, da li je Kindija, koga evo horere tačno imenovo, Ali sam ja to ibn Sirin govori, zaboravio sam koji je namaz. Ostala mi je suština, nisam zaboravio koji je namaz upitan, nešto se desilo. Da li na povode, da li na Kindiji, šta se desilo? Kale, fa salla bina rak'atin thumma sallama fa qama ila khashabati ma'rudatin fi al-masjidi fatakaya 'alayha ka'annahu ghadban. Potom je vjerovjesnik Kaže Ibn Sirin, klanjao s nama dva rekata, predao selam, prišao u džami jednom poprećom direku. Da kažem, jednom zidu je prišao i na njega se naslonio kao da je bio nešto ljut. Vi znate koliko ikindija farz ima rekata? Četiri. Koliko pod njima farz? Četiri rekata. Kaže, klanjao je dva rekata. Na prvi pogled nešto se nije poklapalo sa onom ustaljenom praksom. Wa wadaa yaduhi al-yumna ala al-yusra wa shabbaka bayna asabi'ihi wa wadaa khaddaahu al-aymana ala min abwaab al-masjidi fa qalu sala potom je stavio desnu ruku po lijevu spominjali smo prošli put imam buharija smatra da je to dozvoljeno da se radi mada neka druga ulema na osnovu drugih hadisa kazde pokuđeno u džamii da se tako prsti stavljaju jedan nad kroz drugi da se spaju ovaku ruke desna i lijeva da se prepleću prsti Ispreplo je svoje prste položivši dlan svoje desnice na poleđinu dlana ljevci. Tada su na džamijska vrate izašli ljudi što žure sa izlazom i rekli. Skraćeni namaz. Gledajte, čak za vrijeme Rasulullaha bilo je ljudi koji su imali u karakteru svome da žure da izlazi sa namaza. Možda je bilo obaveza, možda je bilo potreba i tako dalje. Ali pojenta priče je da je to stvar karaktera. I toga će uvijek, toga je bilo uvijek i toga će uvijek biti. I zato ne treba insan da puno tome pridaje pažnju sve dok se dok se ne remeti jedna od stvari koja je bitna to je normalno mir i sekinet i dostojanstvo i jedinstvo u jednom džamatu. Nakon toga rekle su skraćeni namaz. Izšli iz džamij odmah kaže skraćeni namaz. Donosi odmah sud kaže skra skraćeni namaz skrači dva rekata manje. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar fehaba an yukallimahu wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu zul yadayn allah anasita am qasrat salat la daetmajutim ludma koji su bili tu bio ebu bekir i omer se oni nisu usudli da mu kažu ništa nisu ga ništa pitali nisu mu rekli bilo šta šutili su a također među njima bio jedan čovjek dugih ruku koga su prozvali Zulje Dejn. To bi bukvalno u arapskom jesku bilo vlasnik dvije velike i snažne ruke. I on upita, jesi li ti, Allahu Poslanjiće, nešto zaboravio ili si ovaj namaz kratio? Jesi li zaboravio ili to neki novi propis Allah ti objavio, pa je kraći namaz sada? Zanimljivo, je jedan detalj. Vi znate koji je najpoznatiji komentar Buharine zvirke hadisa? Feth Bari koji je napisao Ibn Hajar El Aschalan. Kaže on u komentarovog hadisa, Razlog zašto Ebu Bekir i Omer nisu ništa Resulullahu rekli. A zašto ovaj Zulije D niste, kaže, ogledaj se u sljedećem. Ebu Bekira i Omera je savladalo, da kažem, edebi, poštovanje i veličina veličanje poslanika, pa mu ništa nisu rekli. A ovoga je savladala želja da sazna nešto, da nešto novo nauči, pa zato je upitao. I gledajte, obje su strane u pravu. I zato uvijek stalo ponadlja, treba da razumijevamo jedni drugima karaktere. Jer tu je davanje, neko je neko je I na što ti karakter Allah je dao širinu našoj vjeri. Kaže: "Nem zaboravi, niti Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Nisam zaboravio, niti je namaz skraćen." Nisam zaboravio niti je skraćen. Gledate, kaže gospodar Kur'ana: "Se se ne kri u, Senu, u kefelatensa." Allahu poslanici, će. mi ćemo te podučiti i ti nećeš zaboraviti, illa maša Allah. Osim šta bude Allah htio. Gospodar svih svjetova je ponekad davao situacije u životu Rasulullaha kako bi one bile i vret i povuka do sudnjega dana. I ovo je jedina situacija kada je Rasulullaha ovako postupio. Da bi nas naučio kako da mi postupimo kad nam se slična stvar desi. Tu je Allahuva mudrost, Allahu hikmet. I zato je vrlo bitna stvar da razumijevamo to. Najveću vam samo još jedan primer. Vjerujte, kada bismo nekada pokušali da svatimo i da uđemo u Allahu mudrost, u smislu da razmišljamo o tome, mi to ne možemo dok učiti. Primijetili bismo koliko gospodar svih svjetova nam kroz to šalje poruke. Mala digresija. Jedin ashab u Kur'anu spomenut po imenu, koji je znao na ko? Zayd ibn Ars. Harz. To je bio posinak Muhameda s.a.v. Vi znate da ga je on još od malih nogu kod sebe odgajio i zaista ga je Zayd volio. Prije nego što je postao poslanik, poslanik Muhamed s.a.v. Došli su Zaydovi otaci Amidža da uzmu Zayda od Muhammeda ibn Abdullah ješnji bio Rasulullah, nije bio poslanik, nije primio prvi objav. Nekoliko godina prije prve objave. I kažu, slušaj, evo je naše dijete, mi bi da ga vodimo sa sobom, evo kupićemo što god treba. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, još uvijek Muhammed ibn Abdullah, ne, ne kaže, ne morate kupovat ništa, pijteajte dijete, a ko će nik ide s vama, to je vaš hak, vaše pravo. Kako ga Allah pripremio za misiju, gledajte. I tako isto Allah tebe nekada priprema kroz teške situacije u životu za neku veliku misiju. I zato se nikad ne može na Allah. Uvijek ima je povjerenje Allaha, Kaže tada Zej ibn Haris. Još uvijek je dečačić, momčić. Kaže, draže mi je da ostanem sa Muhammedom. Pa makar me vi smatrali robom. Nego da ide sa vama pa makar bio slobodan. Kakav je to karakter njego bio. I zaista vezo se Zej za Rasulullaha punu kasnije pogotovo. Među prvima primio islam. I teško mu je palo kada je Allahu suri, Allah zab, dokinuo adopciju, usvajanje djece. Znate da u islamu nema čovjek pravo da usvoji djete, da mu da prijezme, da ga ne obavijesti o tom i tako dalje. Smije da otrhanije tima i siroće, to je veliko dobro djelo. Ali da usvoji djete, da, da usakrije njegovo porijeklo, to je zabranjena stvar. I Zaidu je teško palo što nije mogao da bude pravi sin Muhameda, da bude Zaid ibn Muhamed. Žudio je za kada mu se to uskratilo kada je tužno srce njegovo bilo a toliko je misiju u Rasulullahu pomogu Allah mu je dao, nadokradio mu je sa jednom mnogo ljepšom stvari čime, on je jedini ashab imeno spomenut u Kur'anu i njegovo će se ime do sudnjeg dana čitat i na osnovu njegovog imena će ljudi se vape zarađivati i Allah mu je to oduzeo u jednu stvar a nadokradio mu se mnogo ljepši ime i kad ovo ovako shvatiš i onda ti nekada najdeš na problem i Allah ti nešto oduzmi samo se Allahu zahvali, strpi se. To je teško prelomiti s asobom, al kad se izgradi povjerenju Allaha, kasnije ćeš da vidiš koliko ti gospodar samo dobra nakon toga daji. I zato svaka stvar kroz hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme ima neku mudrost. Jedna od mudrosti u ovom hadisu jeste da nas Resulullah nauči kako da postupimo ako mi zaboravimo nešto od namaze. Nisam zaboravio niti namaz kraćen, odgovorio je i upitao da znači. Faqale: "Ekema jaqulu zuljadayn?" Fa qalū: "Na'am." Onda, e onda Resulullah nas uči još jednu veoma bitnoj stvari. Jel, onako kako kaže ovaj čovjek dugi ruku, pita drugi azhabe da potvrdi. Je zaista tako bilo? Isam li zaboravio? Znači, hoću potvrdu. Doćemo da se složimo kao džemat na nečemu. Onda su oni rekli da, rekli su prisutni. Zanimljiva ima jedna priča, onako, kada se spominje. Čisto se desi da ljudi koji obavljaju namazu džematu, ne vodi računa o tome šta se dešava. Pogotovo recimo da na file namazi, teravije i tako dalje. I onda se desi da pogriješe ljudi rekati ili nešto, pa možda ljudi ne primijete džematoli koji klanjaju. Ima jedna priča koja govori da jedan čovjek klanja u džematu za imamom Jaciju namaz. Jacij ima četiri rekata. I završilo se, predao selam, Fendija nakon tri rekata. Greška, desi se, ljudi smo. I Resulullah je čovjek i zato Allah daje ove stvari da nas nauči. On je čovjek, ali u okviru ljudskih mogućnosti je najviše pokazao savršenstvo. I završilo se to kad jedan govori čovjek Efendija, klanjalo smo, kaže, samo tri rekata. A Efendija sada, znajući za ovaj hadis, Rasulullah pita, je li istina to? Tako ljudi šute, većina nije pratila. Kad javlja se jedan i kaže, jeste, kaže, istina Pa kako, kaže, znaš? Pa kaže, slušaj Efendija, ti znaš da sam ja trgovac, ja imam četiri radnje. Ja, kaže, na svakom rekatu, Pogotovo na jaci ovako, odem do svake radnje, prebrojim pazar, izađem i kaže idem dalje. I kaže, ja zna da sam prebrojil pazar u tri prodavnice, u četvrtu nisam nikako došao. Znači mora da smo manje klamjali. Naravno, to govori o nemaru namazu. Ali radi se o tome da zaista moramo voditi za računa, kad se krene obavljati namaz, da se nalaziš u najčasnijem prisustvu gospodara svih svjetova. Jer razgovaraš sa Allahom direktem. Znate značenje fatihe, znate što Allah govori nakon Fatihje. I zato Allah džošaanu kroz namaz nas je podsjećja, podsjećanja Allahu ekber je rečenica koja se najčešće izgovara u namazu. Zašto? Jer gospoda zna da će ljudska slabost biti takva, do te mjere izražena da će stalo zaborav da da Allah, Allah najveći. I zato ukrineš Allah je najveći. Taman si pročitao Fatihu neku suru, kreneš dolje na ruku, Allah je najveći, jer si u vremenu zaboravio na to. Nešto ti je drugo naum palo, ispit, utakmica, djevojka, momak i tako dalje problemi na umpadati u trenutku dok si na namazu ljudi su najviše i ovo je jedno pravlo koje bi vam zamolio da se testirate. Ono što ti u namazu ne upada zna da, da si u tom trenutku ti okupiran sa tim. I zato ćete primijetiti imate nekada namaza Allah te počasti tako lijepim halom, osjećajem. Samo Allahu razmišljaš, sjećaš se svojih greha stijite gospodara i tako dalje. A imate namaza gdje sve zadatke uradiš sve ispite položiš i završiš predav se la. Vjerujte i zato je bitno da namaz posmatrati kao trening koji nam Allah dao Da njemu budemo bliži. Zato nije toliko važno kako se klanja. Jeste bitno. Ali suština je zašto se klanja? Kome se klanja? I to je smisao namaza. I zato vas uvijek posjećam na ovo vote računa. Onako kako namaz danas obavljaš. Znaj da ti je hal takav. Kad si u halu da te dunjalu klomi, samo ti je dunjaluški probleme na upade. Kad si u halu da, te, da razmišljaš o nekim stvarima koje ima želje, neki samo o teme razmišlja. A kad si u halu da si blizu Allahom, da, da ti je greh mrzak recimo u tom satu. Da ti je želja za činjenjem dobrog djela velika, tada kad slanjaš namaz, osjetiš razliku. E taj hal altrašte, taj takav namaz je istinski pravi namaz. Onda Rasulullah pita, jel to zaista tako? Savjetuje se. Gledajte suhanala. Zanimli vjerait kada gospodar kako kako redostavite ajetu u Kur'anu ima smisao. Kad Allah kaže: "Fa bima rahmeti min Allahil enteluhum." Allahu milosću ti si blag prema njima, Allahu poslanici. Allah se obraća svom miljeniku. A da si bio grub i osuran I k tvrdoga srca razbežali bi se od tebe svi I ovo je princip Dosudnjeg dana Hoćeš da ti ljudi priđu Nemoj biti grub i osuran prema njima Bez obzira koliko su u grijesima Koliko su drugačiji Koliko te nerviraju Nemoj biti grub i osuran Jer ću opet otići od tebe Allah nas podučava ovde Kaže dalje gospodar Opraštaj I dalje skračuje majit, i savjetuj se sa njima. I kada odlučiš, na Allaha se osloni. Pojenta priče je, da bi se insan mogao savjetovati s nekim drugim, da bi mogao da prihvati savjet, da bi mogao da slomi svoje ja i kaže, šta ti misliš o tome? Jer sam možda pogriješio tu. Imaš li ti bolji prijedlog? On mora da ima čisto i mehko srce. Jer ovdje Rasulullah gospodar kaže, da ti je grubo srce, ti se ne bi ni savjeto sa njima. I zato da znate, kad želite da vidite, Zbog čega ljudi odbijaju savjet? Zbog čega ljudi ne žele da se savetuju? Tvoj problem čovjeka u srca. Nije problem pameti, imate ljude koji su veoma malo su, nisu na velikom intelektualnom nivou, al će da pitaju za savjet. I lobrnuto, imate ljude koji su veoma inteligentni, puno znaju, ali će da pita za savjet. Zato što on je svjestan da savetovanje donosi bereket itd. i tako dalje. I onas je poslanik alejhiselatu selam posavjetovao tu i tada Muhammed sallallahu alejhi veselam ovo je, je veličina. Bogšat da isli etone, on je lider svoje države, svog naroda. On nije samo poslanik onije mufti, alon je i, i predsjednik, on je i vojskođa. Allah mu je dao nekoliko uloga. Zbog čega Allah daje bereket u njegovom umetu. Zato što on kao takav, kao najbolji od svih njih, zna da je najbolji, Allah ga obavijestio da je najbolji. Prvi će u dženet ući poveć će sve ljude. Ljudi će pred njim ustajati na sudnji dan i govoriti šefatjar Allah. Dođe jedan zuljeden čovjek koji se samo spomene po tom hadisu. Krupnih ruku i kaže, pogriješio si. Jesi li zaboravio nešto? Kaže, jel tako ispravlja svoju grešku? Jer poslanik s.a.v. je sačuvan od grijeha. Nikada grijeh nije učinio. Ma, sum. Ali od greške nije. A greška je ljudska karakteristika. I ovdje nas gospodar hoće naučiti da je Rasulullah bio čovjek kao imen. I zbog toga kada se bude prihvatao savjet, Tada znajte da smo krenuli stopama Rasulullaha i koliko nam nedostaje ovo da budemo od ljudi koji možemo da prihvatimo savjet, da nam ne bude ono teško kad ti neko nešto kaže. Kad si mama Šafijut pitalo kako si postao tako bogobojazan? Kaže prihvatio sam kritike ljudi ozbiljno. Svatio sam kritike ljudi ozbiljno. I zato Omer radi Allahu anhu jednom prelepi poručencu kad kaže kada ate riječi, ti si dobar čovjek. Budu draže od riječi ti si loš čovjek, ti pogriješio se nešto. Znajdeš da si dalje loš čovjek. Jer vjernik musliman uvijek traži način da popravi nešto. Jer on Jerone ljudi za pohvalama od ljudi. On za Allah je taj koji vidi sve, njemu ništa ne promakne. I ne on nema za cilj to. On ima za cilj da se poprignu što je moguće više da bi ga Allah sutra pohvalio. To je rezon jednog vjernika. I dafte fataqaddama faṣalla mā taraka thumma sallana thumma kabara wa sajada mithla sujūdihi zašto? Jer Rasulullah krenuo naprijed Klanje ono što izostavio, predao je selam, izgovorio tekbir, učinio sećđu, slično svojoj sećdi ili nešto dužu, digao glavu izgovarajući tekbir. Potom izgovorio opet tekbir i učinio sećđu, sličnu ranio ili nešto dužu i dižući glavu izgovorio tekbir. Poenta opisuje na ovaj ashab kako je Rasulullah radio, šta Sehvi sehvī sećđu. Ovde je došao propis Sehvi sećde u trenucima kada se zaboravi nešto od namaza. Od namazkih važdživa, sač to kratko pokušat objasniti, samo da pročitam hadis do kraja feru be mas'aluhu thumma sallame feyaqul nubitu anna imran ibn husain qala thumma A apone kasib ibn sirina pital vidi objasnio osiman objasnio kako radio a jel predo selam na kraju to ibn sirini nije spomenuo a onda kaže kasri rekao da sam govorio ibn sirin koji prenosi hadis da je imran ibn husain uko kazao potom je alejhi selam opet predoselam to date draga braćo i sestre ovaj hadis predama koji se nalazi jel primetite koliko oposto koji alla daj da bi se izvukao propisi iz toga hadisa. I zato imate, recimo, po hanefijskom mezebu se sehvi sežda čini na način da se preda selam na desnu stranu. Uradi se sežda jedna, sežda druga, prouči se tehija od salavati do kraja, preda se, se selam na desnu i na liju stranu. Dok po nekim mesebima samo se uradi sežda dva puta i se preda selam. Ali vidite, to postoji osnova zato što su učenjaci na osnovu ovoga hadisa. I drugih hadisa izvukli da je tako ispravno. I da tako da je ta to ono što pretežira. I zato jedno i drugo mišljenje uvijek treba da se prihvati. E, jedan detalj, primijetio sam dosta ljudi to ne znam, kada se recimo zakasni na namaz. I preda se selam na desnu stranu, imam preda selam na desnu stranu. Nemojte odmah da ustajete na drugi, na treći, na četvrti rekat, zašto treba da se sačka, da krene, imam da predajem selam na lijevu stranu jer je moguće da je on negdje prije toga pogriješio u namazu, izostavio nešto. Pa će i on učiniti sehvi i seđzu. A imam se mora do kraja slediti u namazu. I zato kad se predaje selam a.s. sačkate, kada krene na lijevu stranu da predaje selam, onda se ustaje da se naklanja od namaza, što je ostale da se, na, od, da se naklanja, od rekata. E, princip je jedan da izdvojimo od. Koliko je nas Allah počastio? Što imamo u lemu koja nam objašnjava stvari. Što postoji sistemi, institucije, mesebi koji su nam pojednostavili stvari. Zamislite da mi nemamo da nam je ovo ulema lemu pojasnilo. imamo samo zbirke hadisa kojima, na koje nemaju imaju komentari na koje nemaju napisane mnogobrojne knjige. Da smo prepušteni sami sebe. Kako bismo mi sada znali propis toga, nego imate situaciju da učitelji su objasnili sve. I kad kaže se recimo hanefijski meset, to se ne misli samo na jednog čovjeka. I zato ga stoji stotine hiljade učenjaka koji su svoj život posvetili da objedine sve hadise, da razumiju ajete na najbolji način. Da objasne propise i da kažu, evo vam je propis taj. I zato kad god vam neko počne priču Kur'ani Sunne direktno. Volim vas, ovo je vrlo bitna stvar. Jer sam gledao ljude u ovim takozvanim državama gdje se terorizam širi i za koje je sva ulemah Ehlusuneta današnja kazala da su, da Allah sačuva. Drže predavanja, samo govore ajetima hadijisima, a rade onakva zlodjela. Zašto? Zato što se to može izmanipulisati kada? Kada ne oslanjaš se na relevantnu ulemu, kada se ne oslanjaš na relevantne izvore, kada nemaš sistem, instituciju koji ti poštoju da bi ti to objasnila. I zato nemoguće je da te neko samo govori Kur'ani Sunnete. gledajte. Ljudi koji ne razumijevaju vjeru, koji nemaju duboko znanje, mogu vrlo lako da pogriješe. Smatre da sve što Allah kaže, što Rasulullah ima, a još je taj možda, ajet ili hadis preveden ne neispravno, nepotpuno. On ga ne razumije na arapskom i tako dalje. Kaže to je ta vjera. Imate naredbi, draga braćo i sestre, u Kur'anu, u sunnetu koje nisu uvijek naredbe, koje su obavezne, koje su pohvalne Imate naredbi u Kur'anu koje ne samo da su naredbe, nego znači zabrana. Kad bi bukvalno gledao to, ti Moram, mogu da postupimo ovako. Kaže gospodar. I Naređuj rate šta hoćete. Jel' ovo naredba? jeste Ali njeno značenje je negativno. Jer govori o ljudima koji su se udaljili od gospodara. Koji ne veru u sudnji dan. Znači kada bi smo bukvalno prilazili stvarima. Allah reko reko poslanik. Bez objašnjavanja tih stvari od strane u Leme. Koji su svoj život posvijetili tome. Vjerujte da bi haos nastao. I zbog toga je nastao haos na takvih mjestima. Gdje se ne poštoju u gdje se nepoštuju sistemi, gdje se nepoštuju institucije, gdje se nepoštuju ne razumijevaju mezebi koje je gospodar dao kao milost ovome umetu, da bi urače vjeru primjenjivali. Suština namaza nije u tome rači, rekli smo kako će se urati ta sehvi sežda ili neki propis. Suština namaza je zašto ti namaz slanjaš. A u Lema objasnila, bilo li jednostavna stvar, namazki ruknovi su stvari koje su fars, bez kojih nema namaza. Ima i šest. Šest prije namaza... To su pripreme za namaz i što su namaza. To ono što smo još u Mekteba naučili. Ako se izostavi nešto od tih namazkih ruknova, namaz je pokvaren. Nema namaza. Namazki vađibi su stvari koje su propisane namazu, ali ukoliko se izostavi, mogu se nadokniti cehvi stež zom. Naprimjer, čovjek klanja vitar namaza, boravi kunu dovo. Sjeti se, to uči Allah me Rabbe Natina, sjeti se, šta ću raditi, hoće li ustajati, ne mora. Nego je dovoljno da preda selam na desnu stranu, uradi sehvi seždu i završi svoj namaz. Jer to je važib namazki koji se može popraviti sa sehvi seždom. Takvih e, namazkih vađiba imate, recimo u Hanefijskom fikhu, kod Abdul Hamida, Tuhmaza, 18 nabrojano. I namazki sunneti su radnje u namazu koje čovjek koje čini ima nagradu, ali ako ne čini, nema grešku, nema grihe predati namazki rukovi farzovi obavezni stvari bez koji nema namaza to je iftitah takbir kiyam ki ra't ruku učenje Korana, znači posljednje sjedenje i predati i predati selam imate namaske vađžibe imate namaske sunnete poenta priče jeste u tome da sve ti je pojednostavljeno sve ti je izloženo tu nemoj ti da ulaziš u tu i nemojte se puno zamarati vi nekim argumentima sve ti je napisano da dajete da se mi počnemo zamarati kako klanjamo namaz da li nas namaz odgaja Prepusti ulemi te stvari rasprave. Jer tu je ono što mene zaista voli. Omladina našeg vremena. Raspralja po non-stop društvenim mrežama. O stvarima za koje nisu zaduženi da raspraljaju. Možda dok kasnu noć ostanu raspraljaju velikim meselama, a prespava i sabah. Vrlo je bitna stvar. prepusti svako ono za što ga Allah zadužio. Poštojučenjake. A daj da se ti zamaraš to ničime ta Allah zadužio. Čuvaj svoj namaz. I zato poruka ovoga hadisa nek bude dajte da čuvamo svoj namaz samo kratko jedan događaj koji se desio nedavno u Saudijskoj Arabiji. Jedan ga je doktor medicine pričao koji inače oko upoznat gostuje na raznim TV programa i neobične slučajeve priča koji se desio u džami. Hoću da vam kažem, ovo je suština. Ovo Allah od nas traži. Ne traži gospodar od tebe rasprave da ti ulaziš u tu, da ti tražiš argumente. Allah od tebe traži da kad staneš na namaz, da te taj namaz odgaja. Da budeš svjestan Allaha Da budeš klušen i ponizan. Kaže da stari insan došao je u bolnicu da operiše srce. Govori taj doktor Haljbej te zove. Operaciju su izvršili oko utorka. I čovjek je pao u komu nakon te operacije, imao je da kaže malo težu operaciju. Prošlo je kaže 5-6 dana, a već se je lambda počeo buditi. Jasna kaže došao je u sljedeće sedmice nakon što su mi dežure prošle vikendi i tako dalje. Bila je kaže bilo također kaže utorak I probudio se Insan, ja sam ga onako nekoliko dana vidio. I ja onako kaže, mu šali, a on opet smatri ć ozbiljnim. Ja mu kažem: "Slušaj, kaže Amidže, jesi li dobro?" "Elhamdulillah", kaže. "Sad valja tebe naklanja sedam dana, namaze nisi klanu." "To je trioci eti nešto namaza." Kad govori ovaj deda, dozdo kad se probudio, kaže: "Doktore, koji je danas dan?" "Kaže utorak." "Vi ste mene persal kada utorak?" Kaže ja, sa kaže klanjo sve. Sve sam kaže ja klanjo. Čeka, Ka ja sam sve klanjo, nemoj da mi U tom trenutku mladić koji je bio tu radio kao tehničar počinje da plače. I doktor kaže: "Hajde izađemo ovamo." Kada su izašli, kaže doktor: "Sigurno si ti nešto primijetio. Šta se desilo sa ovim čovjekom? Zašto mi ovo govori?" Kaže: "Doktore, tako mi Allaha kad godbi, zaučio ezan sa obližnje džamije tu." Kaže: "Ovaj čovjek bi iskomi otvorio, kaže svoje oči. Nešto bi kaže, govorio kao da uči, kada bi završio kaže ezan, on mi kaže zatvori oči, kaže opet bi bio kaže, "Ne mogu da vjerujem zaista, neverovatna stvar." Kada je došla njegova porodica da ga preuzmi, da ga vode kući, pitao je ga, halalta, gde nam samo kašte kakav je ova insana? Po ga pamtite? počemo ga znate? I tako dalje. Jel, jel čuva namaz? I tako dalje. Kaže, tako nam Allah, govori njegova porodica. Još od malih nogu. ni jedan mu namaz u džematu nije pr prmakovac. I uvijek, kaže, gleda da klanja pored mezina i zato me, kaže, glas je za najdraži glas na svijetu. Njegova veza s Allahom u trenucima blagodati i blagostanja bila jaka, pa ga je Allah počastio da ta veza u trenucima najvećeg iskušenja bude jaka. I to je smisao namaza. I zato bih vas stalno pozivao da da razmišljamo zašto klanjamo namaz. Da nas namaz istinski odgaja. Da nemoguće da uđeš u saf s nekim, a da izađeš nakon toga iz džamije da ti nekoga prozivaš. Da ga ogovaraš. Nisi klanjun istinski. Da osjećaš u srcu mržnju prema nekom. Nisi istinski klanjun. Kažu veselka ranja su pitali, kaže kada će isti, istinski osjećati skrušenost u namazu. Kaže kada bi ga probala strjela u namazu da, da, da ga ništa ne zaboli. Gledajte ti dereža subhanal. Mi bi to prvo primijetili. Znači radi se o tome da dajte da sebi zadam u zadatak ono što Allah od nas traži. Da rastemo duhovno u onome putu prema Allah. A da neke stvari prepustimo, prepustimo onima koji su za to zaduženi. Ja bi zaista zamolio da suština našeg života bude robovanje Allahu da to ne bude robovanje formama da to ne bude robovanje ljudima da to ne bude robovanje mišljenjima nego robovanje Allahu da sve što radiš da bude radi Allaha Takođe su u Vejsa spitali divili se ljudi kaže ima neki čovjek ovdje kad je 30 godina iskopo čovjek kabur svaki dan ode tamo na to mjesto pripremiče fine kaže plače nad svojim grijesima i ljudi mu se kao dive gleda kaže kako on pobožan Ode u veci onega i kažemo kaže, kaže Allahu robit tiska kaže već 30 godina posvećeni predan zemlji i čefinima a zaborave se na stvoritelja svoga. Robuješ kaže tome a ne roguješ svome stvoritelju. Pred, predaješ važnosti više nego što treba ti i I zato je vrlo bitna stvar da shvatimo da nam je Allah dao namaz da bi nas odgodio. I zato čuvajte namaz, uspostavljajte namaz. Poštujte ulem. Pitajte kad je šta nejasno. Nemojte ulastu detalje koje ne možete razumjeti. Jer to je toliko veliko more. Kada bi se to promijlo u metu da ljudi počnu da rade ono što ih Allah zadužio da radi da svoj odnos prema Allahu popravljaju, da drugog brata opravdaju, da da ih nama istinski odgoji, vjerujte, tada će Allah, Bželšanu, uzvišeni gospodar počastiti svakog insana koji tim putem krene blagodatima svojim. Ja zaista molim Allah da nas počasti, da ove stvari razumijemo. Da budemo od onih koji primenjuju fiske propise koliko možemo. Da pitamo učene, da ne budemo od onih koji sami posebe donose propise i da budemo od onih koji napredu svakog dana u odnos prema Allah. Prvućemo da u sada. Euzubillahimine, shaitan, rađim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi, rabilalimine, nemoj nas poništiti. Gospodar, našu oprosta greha nemoj nas kazniti. Gospodar, našu zadovoljna bude sa nama na dan kada se s tobom sretnemo. Gospodar, naš počastna za namaze sve redovno čuvamo. Gospodar, naš počastna za namaz bude doka za nas, a ne protiv nas na danu sudnji. Gospodar, naš počastna za Kur'an bude doka za nas, a ne protiv nas na danu sudnji. Gospodar, naš neka nas namazi, naši odgajeni. Gospodar, daj da budemo mi među sobom kao što su ashabi bili među drugima. Gospodar, naš počastna da u našim srcima ne bude oholosti. Počastna da u našim srcima ne Gospodar, naš počastna da redovno čuvamo namaze sve Gospodar počasna da vidimo Rasulullah na dunjalku Sulejmana, Hiratu da nas prepoznanako sledbenike svoje. Gospodar, naš daj da se istinski radi tebe volimo. Gospodar, naš počasna da činimo djela koja ti voliš. Gospodar, onaj ko ima neki problem timu pomoz da problem svoj riješim. Gospodar, onaj ko ima dug neki timu pomozi dug svoj da vrati. Gospodar, onaj ko je na nekom ispitu, ovo svjetskom ili svjetskom timu pomoz da ispit svoj položi. Gospodar, naš neka nikom među nama tužan ne bude. Gospodare, neka niko ne bude. Gospodar, mi znamo da imamo puno svojih grijeha, znamo da je milost veća svakog našeg griha, pa te namo prostiš. Gospodar naš počastena da istinski slijedimo Muhameda sallallahu alejhi ve Gospodar naš počastena da nas habi budu najbali životu našim. Gospodar naš počasti ummet Muhameda alejhi ve sellema. Obscribujemo ummet Muhameda alejhi ve sellema. Smiluj se ummetu Muhameda Gospodar naš nas na danu suđnjem u društvu Muhameda alejhi ve sellema, u društvu ashaba, shahida i svih koji su dobri robovi tvojeg Gospoda naš. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati mesfun sallallahu alaihi ve sellem, ve السلام عليك يا